פרק ג. ואלה היו בני דוד, אשר נולד לו בחברון, הבכור אמנון לאחינועם היזרעאלית, שני דניאל לאביגיל הכרמלית, השלישי לאבשלום בן מעכה, בת תלמי מלך גשור, הרביעי אדוניה בן חגית, החמישי שפתיה לאביטל, השישי יתרעם לעגלה אשתו. שישה נולד לו בחברון, וימלוך שם שבע שנים ושישה חודשים, ושלושים ושלוש שנה מלך בירושלים. ואלה נולדו לו בירושלים, שמעה ושובב, ונתן ושלמה ארבעה, לבת שועה בת עמיאל. ויבחר ואלישמע ואליפלת, ונגה ונפג ויפיע.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 יקמיה, הושמא, ונדויה. ובני פדיה, זרובבל ושמעי. ובן זרובבל, משולם וחנניה, ושלומית אחותם. וחשובה, ואוכל, וברכיה, וחסדיה, יהיו שו חסד חמש. ובן חנניה, פלטיה וישעיה. בני רפיה, בני ארנן. בני עובדיה, בני שכניה. ובני שחניה שמעיה, ובני שמעיה חתוש ויגאל ובריח, ונעריה ושפט, שישה. ובן נעריה אל יוענאי וחזקיה ואזריקם, שלושה. ובני אל יוענאי הודויהו ואל ישיב ופליה, ועקוב ויוחנן ודליה וענני. שבעה.